Bigarren unitatea C, kanpotarrak gure artean lau. Gu kore gara eta hasieran txipiroiak beretintan etzitza izkigun gustatzen. Ez genuen ulertzen jendeak nola jaten zituen, beltz-beltzak. Baina orain asko gustatzen zaizkigu eta askotan jaten ditugu.